міг бути. Дем'ян знизав плечима. «Піду відкрию». Кинув він і попрямував до вхідних дверей. На порозі стояв Чарльз Ворен. Він наскрізь здригався і весь був запорошений снігом. У руках він стискав конверт із паперами Бугенгагена. Вчений тремтів, але не від холоду. Щойно він прочитав щось таке, що насмерть налякало його. Коли двері відчинилися, і Ворен побачив перед собою Дем'яна, він мало не задихнувся від несподіванки. Чарльз спробував усміхнутися, але усмішка вийшла якась вимучена, і Дем'ян миттєво вловив цю зміну. Він моментально насторожився. «Хеллоу, докторе Уорене!» – карбуючи слова, промовив хлопчик. «Привіт, Дем'яне!» Чарльз намагався говорити якомога природніше. «Ти не передаси татові, що мені необхідно побачити його». «А він на вас чекає?» Питання Дем'яна прозвучало сухо та офіційно. Хлопчик навіть не запросив вченого до будинку. «Будь ласка, передай йому, що я тут», – сказав Ворен, І в його голосі задзвеніли залізні нотки. Дем'ян на секунду завагався, потім промовив. «Заходьте». Ворен ступив у хол, і хлопчик зачинив за ним двері. «Я передам йому, що ви тут», – сказав він і подався до кімнати. Уорен струсив із куртки сніг. Там доктор Ворен, сказав батькові Дем'ян. Чарльз Річард зрадів, але здивувався. Чудово, то ведеш його. Але Ворен, не витерпівши, уже сам входив за хлопчиком. Попроси маму зліпити ще один бутерброд для доктора Ворена, сказав Річард Дем'яну, який мовчки вийшов з кімнати, щільно зачинивши за собою двері. Залишившись на самоті, Дем'ян дав волю своєму сказу. Йому не потрібне було жодне пояснення, навіщо тут Ворен і яка причина такого дивного погляду, яким вчений окинув біля дверей хлопчика. Але він нічого не міг зробити. Поки. Дем'ян поспішив на кухню замовити ще один бутерброд, як йому було наказано. Поки Річард наповнював коньяком два келихи, Ворен розмірковував із чого почати. Торн зовсім забув про Марка, який все ще продовжував перемотувати плівку. Чарльз взяв запропонований Річардом келех із коньяком і сьорбнув такий великий ковток, що господар здивовано глянув на нього. Алкоголь надав Воренові хоробрості, і він вирішив запитати Торна навпрошки. – Річарде, – почав він, – можна я запитаю тебе про одну дуже делікатну справу? – Чарльзе, ми ж друзі, – підбадьорив приятеля Торн, – продовжуй. Ворен глибоко зітхнув і поцікавився. Ти не міг би сказати, що насправді сталося в Лондоні з твоїм братом. Голос та поведінка Річарда різко змінилися. У них з'явилася та холодна твердість, яка припиняла всі розмови на подібну тему. Чому ти поставив це питання? Нарешті видавив із себе Річард. Напередодні я розпечатував найцікавішу скриньку, яку знайшов у Ейкрі. Вона належала Бугенгагену. Ну то й що, випалив Торн. У його голосі починало звучати нетерпіння. Ворен зробив іще один пристойний ковток. Чи знав ти, що саме Бугенгаген вручив твоєму братові кенджали, ті самі, яким Роберт намагався заколоти Дем'єна? Торн різко обірвав друга. Що ти таке несеш, чорт забирай? У проєкційній бутці Марк холодіючи прислухався до розмови. Сім років тому Бугенгаген написав тобі листа, вів далі Ворен. «Листа? Мені?» Торн заходився туди-сюди ходити по кімнаті. «Я не отримував жодного листа. Він не встиг його відіслати. Лист був у скринці». «І ти його прочитав?» – вимовив Торн звинувачуючим тоном. Уоррен якось увесь стиснувся. «Річарде», – благаюче вимовив він, – «ти ж мене знаєш. Я людина раціональна. Але те, що я хочу тобі зараз сказати, напевно прозвучить зовсім інакше». Ну, давай же, Уорене, викладаюся швидше, заради Бога. Бугенгаген стверджує, що Дем'єн, Уорен судомно проковтнув, що Дем'єн – знаряддя диявола, антихрист. Торн дивився на Уорена так, ніби той з божеволів. А в проєкційній бутці Марку перехопило подих. Уорен тим часом продовжував. Він не людина, Річарде, Торн засміявся. І тобі захотілося все це викласти мені. Ворено осушив келих і поставив його на стіл. «Твій брат усе зрозумів», – заговорив він, ідучи за Торном. Він приїхав до Бугенгагена у розпачі, не знаючи, що йому робити. Старий розповів Роберту, як покінчити з хлопцем. Торний з гуркотом опустив на столик склянку і обернувся до Ворена. «Мій брат був хворий», – крижаним тоном промовив він. «Хворий психічно. Смерть його дружини викликав Дем'єн». Закінчив за Річарда Чарльз. І всі інші смерті. П'ять незрозумілих випадків. Здається, це лише частина тих приписів, що записані в об'явленні Йоанна Богослова. Ворен розумів, що вступив на небезпечний шлях, але продовжував, незважаючи на роздратування Торна. Бугенгаген, який очевидно з глузду з'їхав, перебив Чарльза господар. Ворен похитав головою. Страх знову опанував вченого. «Я знаю, що все це звучить шалено», – зізнався він. «Але ти цьому віриш», – заперечив Річард. Ворен витяг з кишені листа Бугенгагена і шпурнув його на стіл. «Ось цей лист. Прочитай його сам». «Ні. Якщо Бугенгаген має рацію», – наполягав Чарльз, – «то всі ми в небезпеці. Ти, Анна, Марк – усі ми. Згадай, ну, що сталося з Джоан Харт. Вона знала. Торн залишався незламним». «Я не маю наміру читати марення старого маразматика», – промовив він. «Річарде», – благав Ворен, – «я знав Бугенгагена. Він був старим маразматиком». «Невже ти не відчуваєш жодної підозри? Невже нічого дивного?» «Ні», – закричав Торн. Раптом Воренові здалося, що Річард його зараз вдарить. Але він наполегливо продовжував. «Ти не помічав нічого такого, що здалося б тобі дивним, ні в словах, ні в поведінці хлопчика». Я хочу, щоб ти зараз же пішов Чарльзе! Смерть уже неодноразово відвідала нас. Забирайся. Торна затрясло від люті, але Ворен не міг зупинитися. Знаки нато очевидні, Річарде, та й збіги щось дуже почастішали. Куди далі? Шануй Біблію, Об'явлення Йоанна Богослова, там все сказано. Нам доведеться випити чашу до дна. До якого дна? "Стіна Ігаеля", видихнув Ворен, важко дихаючи. У листі Бугенгаген повідомляє, що ця стіна стала останнім доказом, який переконав його. Наразі стіна Ігаеля на шляху до Нью-Йорка і буде там день на день. Ти вже закопався в минулому, уїдливо сказав Торн, і перетворився на релігійного маньяка, який твоя приятелька Джоан Харт. Ні, я в цьому не беру участі. Сам їдь і дивися на що хочеш. Я поїду, м'яко промовив Чарльз і вийшов, тихо прикривши за собою двері. Річард, пригнічений і приголомшений, опустився на стілець. Він відчував у словах Уорена частку правди. Але торно бентежило, що Чарльз взагалі володів цими відомостями. Що стосується решти, Річард пригнічено похитав головою. Він відчував, що втратив близького друга. А чому Річард не зрозумів? У проекційній бутці Марк тремтів, як осиновий лист. Він дістався до заслінки отвору і бережно засунув її. Тим часом на кухні Дем'ян допомагав Анні ліпити бутерброди. Почувши, як грюкнули вхідні двері, потім завівся двигун і по дорозі заскрипіли шини, вони глянули одне на одного. А потім назнову зліплені бутерброди. Ну гаразд, так і буде, жваво заторох котів Дем'ян. Доведеться, мабуть, з'їсти їх мені. Девід Зельцер, Жозеф Ховард, Омен, Дем'ян Розділ одинадцятий. Сон Дем'єна був таким безтурботним, яким і належало бути сну 13-річного хлопця. Анна також мирно спала. Але Річард Торн не змикав очей, так само не спав і Марк. Займався світанок. Торн, втомлений та виснажений, сидів за письмовим столом у своєму кабінеті. Обхопивши голову руками, він намагався збагнути, що йому робити. Перед Річардом лежав лист Бугенгагена, адресований йому. Річард кілька разів перечитав його. Натяки були надто очевидні й неймовірні, ж торну потрібен був деякий час, щоб усе це переварити. Річард зібрав сторінки листа і замкнув їх у столі. Потім підвівся і потягнувся. Підійшов до вікна. Сонце ледве витягало свої промені за далекими вкритими снігом пагорбами. «Все це не може бути правдою», – прошепотів Торн. «Така штука, як диявол, існує лише у людській уяві». Він повернувся і пішов нагору до спальні, сподіваючись прилягти і заснути хоча б на кілька годин. Річард не міг припустити, що сьогодні не спав і Марк. Хлопчик вдав, що спить. А коли усе в хаті стихло, вислизнув із ліжка і пробрався вниз до бібліотеки. Там він зняв з полиці велику сімейну біблію – і почав читати об'явлення Йоанна Богослова. Сутінкове ранкове світло проникло у вікно бібліотеки, коли Марк нарешті відірвався від книги. Він почував себе смертельно втомленим, але найстрашнішим було те жахливе знання, яке він щойно почерпнув із біблії, бо Марк, не замислюючись одразу, повірив, що Дем'ян тіло від плоті диявола. Він підвівся і поставив біблію на місце. Потім тихенько навшпиньки вибрався в хол, стягнув з вішалки своє важке зимове пальто, одягнувся в нього і непомітно вислизнув на двір. Йому треба було піти звідси і подумати, що робити. «Хто-хто? Хто, хто? хто Дем'єн?» – вигукнула Анна, відриваючись від плити, де вона смажила яєшню. «І ти цьому віриш, Річарде? Я не казав, що вірю в це, Анно!» Заперечив чоловік, який стояв у дверях кухні з листом Бугенгагена в руках. «Я тобі просто переказую те, що наговорив Чарльз і що написано в цьому посланні». «Але ж ти не збираєшся летіти до Нью-Йорка, боже ти мій!» Анна відкинула ложку і попрямувала до шафи за тарілками. Розмова здалася їй якимось маренням. «Чи не означає це?» «Ні», – гаркнув Річард. «Все це ні я, звичайно, не вірю в це. Але Роберта було вбито в церкві» коли він намагався заколоти Дем'єна, а так-так, у Ворен таки дістався до тебе. Анна підійшла до столу та поставила тарілки. Тепер і ти заразився цим безумством. Вона наблизилася до чоловіка, перехопила з його рук листа бугенгагена і поклала на стіл. Потім узяла Річарда за руки. «Я не дозволю цьому божевіллю оволодіти тобою. Ти втомився і не розумієш, що робити. Ти нікуди не їдеш і забудь про всі ті синітниці». Анно, ні-ні, покінчимо з цим. Ти почув дурну, безглузду історію, тепер забудь її. Анна розплакалася. О, Річарде, що з нами відбувається? Чи ми всі збожеволіли? Річард притис її до себе. Не плач, намагався він заспокоїти дружину. Ти маєш рацію. Я втомився і запрацювався! Пробач мені, будь ласка, вибач. О, Господи, звичайно ж, пробурмотіла Анна, уткнувшись йому в плече. «Ну, заспокойся, все гаразд, я нікуди не їду». «А Дем'ян? Ти будеш ставитися до нього, як і раніше?» «Ну, звичайно, звичайно, обіцяй мені, обіцяю». Обіймаючи дружину і трохи похитуючи її у своїх обіймах, Річард стояв і дивився у вікно. Раптом він помітив на вулиці Дем'яна, який перетинав алею позаду будинку. Хлопчик прямував у ліс. Ця картина пробудила в Річарді невиразне хвилювання – «А де Марк?» – спитав він, намагаючись приховати тривогу, що охопила його. «Він вже давно кудись пішов», – відповіла Анна, відсторонюючись від чоловіка і витираючи очі. «Коли я вранці виходила по газети, то помітила, що на вішовці немає його пальта. А чому б і нам не погуляти, га?» – запропонував Річард. «Але яєшня!» – Анна кинулася до плити, де вже починали пригоряти яйця. «Я б вибрав свіже повітря». Анна дивилася на чоловіка. Щось неймовірне відбувалося у їхній сім'ї, те, чого вона ніяк не могла зрозуміти. Свого часу, виходячи заміж за Річарда, вона цілком усвідомлювала, наскільки складним буде їхнє спільне життя. Але Анна так кохала Річарда та його хлопчиків, що їй здавалося, ніби вона подолає будь-які сімейні кризи. Проте зараз впевненість Анни дещо похитнулася. Жінка знизала плечима і поставила сковорідку в раковину. Добре, легко погодилася вона. Йдемо на прогулянку. Марк сидів під деревом далеко від дому. В очах хлопчика застигне дитячий жах. Хлопчик не знав, в кого просити допомоги. Адже раніше всі свої тривоги та страхи він викладав Демяну, а тепер, тепер він залишився віч навіч із усім цим кошмаром. Раптом зовсім поряд Марк почув кроки. Марку, Аго, Марку. Це був Дем'ян. «Сюди сущий Дем'єн!» Марк скочив на ноги і, крадучись, став відступати в глиб лісу. Дем'ян йшов по п'ятах. Марк кинувся тікати. Агов, Марку!» Марк у глибині душі розумів, що не піде далеко. Хлопчик не спав усю ніч. Він був змучений, жах сковував рухи. Він порівнявся з деревом і сховався за його стовбур, намагаючись хоч трохи віддихатися. Минуло лише кілька хвилин, і він знову почув біля себе голос Дем'яна. Я знаю, що ти тут, сказав Дем'ян. Марк затремтів усім тілом. Залиш мене одного, ледь чутно промовив він. Дем'ян обійшов в дерево і зупинився за шість футів від марка. Чому ти тікаєш від мене? з гіркотою в голосі спитав Дем'ян. Запанувала тривала пауза. Нарешті Марк хрипко промовив. Я знаю, хто ти. Дем'ян усміхнувся. Знаєш? Марк кивнув головою. «Я чув, що розповів доктор Уоррен татові». Дем'єн насупився. «То що він сказав?» «Це був уже швидше наказ, ніж питання». «Він сказав...» Марк важко підшуковував слова. «Він сказав, що диявол може створити свій образ на землі». «Продовжуй». Марк відвернувся. Сльоза скотилася по його щоті. «Ну, скажи це Марку», – майже прошепотів Дем'ян. Марк судомно проколтнув. Він сказав, що ти – син диявола. Дем'ян дивився на брата. Продовжуй, – скомандував він. І тут Марка ніби прорвало. «Я бачив, що ти тоді стеді зробив», – голосно вигукнув він. «Я бачив, що трапилося з Ахартоном і Пасаріаном». «Твій батько намагався тебе убити, кричав Марк. «Уважаю, що він збожив волів, але якщо це і так, то тільки тому, що він знав». Марк, вестримтячи з голови до ніг, упав на коліна. Дем'яна охопило хвилювання. Він не збирався завдавати братові болю. Марку, почав він, у. -у, -у, -у! схлипував Марк. Ти мій брат, я люблю тебе. Не називай мене своїм братом, підвівся Марк. Антихрист не може мати брата. Дем'ян трусонув Марка за плечі. Послухай мене, закричав він. Марк заперечливо похитав головою. Визнай же, випалив він, визнай, що ти вбив свою власну матір. Це була остання крапля. Нитка, яка з'єднувала хлопців, обірвалася. «Вона не була моєю матір'ю», – заперечив Дем'єн. «Моєю матір'ю була самка шакала». Так, з гордістю вигукнув Дем'єн, і голос його ще довго лунав у лісі. Тепер хлопчик повністю усвідомив усю свою силу. В очах Дем'єна спалахнуло полум'я, а від його обличчя виходило якесь нелюдське сяйво – «Я народжений за образом і подобою найбільшої сили», – заявив він, і голос його напружився. «Відкинутий янгол, позбавлений своєї величі і скинутий у прірву. Але він повстав у мені, він дивиться моїми очима, і в нього моє тіло». Маркіс розпачем озирнувся на всі боки, страх уже минув. Хлопчик відчував жахливу спустошеність. Те, що відбувалося, скидалося на нескінченний жахливий сон – і втекти з нього не було жодної можливості. «Ходімо зі мною», – запропонував Дем'ян. «Я можу взяти тебе із собою». Марк підвів на нього очі. Він перестав тремтіти, довгим поглядом витріщився на кузена, нарешті повільно похитав головою. «Ні». Дем'ян спробував ще раз. «Не змушуй просити тебе». Марк твердо стояв на своєму. «Ні». І ця відмова ніби вдихнула в нього сили. Марк схопився з землі і кинувся тікати так швидко, як тільки дозволяли його ноги, які ослабли. «Марку!» – покликав його Дем'ян, «Відчепись від мене!» – кинув він Дем'яну. «Марку!» – крикнув у слід Марку Дем'єн. Марк зупинився. Він не міг зробити ні кроку. «Будь ласка, йди!» – благав хлопчик. Голос Дем'яна прибив його до місця. «Я ще раз прошу тебе!» – спокійно промовив Дем'ян. «Будь ласка!» Підемо зі мною!» Марк обернувся і подивився просто у вічі Дем'яну. «Ні!» – рішуче відповів він і раптом відчув приголомшливий спокій. «Ти, Дем'яне, не можеш уникнути своєї долі, а я – втекти від своєї!» Марку раптом здалося, що якась інша сила змушує його вимовляти ці слова. «Ти повинен робити те, що тобі на роду написано!» Марк, підкорившись своїй долі, мовчки чекав на розв'язку. Гнів охопив Дем'яна, гнів породжений з недоленістю. Він ріс і ріс у хлопчику, очі якого розгорялися все яскравіше, все палкіше. Раптом сльози навернулися на них, і Дем'ян, глянувши на небо, затремтів. Річард і Анна помітили сліди ніх обох хлопчиків і поспішили на пошуки. Рукуючи поруч із чоловіком і постійно торкаючись його, Анна здавалася спокійною, а Річард постійно поглядав на небо. Начебто відчував у повітрі якусь прикмету. І раптом до Марка долинув шум, той шум, який почув Теді в коридорі, поруч із кабінетом сержанта Нефа. Клацання, ніби билися одна об одну тонкі металеві пластинки, звук крила ворона. Захищаючись від невидимого противника, який стрімко атакував, Марк витягнув руки і почав відбиватися. Він кричав і верещав, намагаючись вирватися і втекти – але страшний дьоб і пазурі безжального птаха рвали його тіло. Він упав навколішки і застогнав від болю. Кров застилала йому очі. Єдиним, кого він перед собою бачив, був Дем'ян втілення зла. Випростаний на повний зріст, безжальний і холодний. Дьоб птаха розбив череп Марка. Шум крил затих. Дем'ян глянув униз на мертве тіло Марка і закричав. Його крик був схожий на виття – Сніг навколо Марка поступово червонів від крові, яка сочилася. Дем'ян підбіг до Марка, впав на коліна і спробував підняти тендітне тіло. Він прагнув повернути брата до життя. Жахливий крик Дем'яна долинув до Анни і Річарда. Підбігши, вони побачили Дем'яна. Він схилився над неживим тілом брата. Він схлипував. «Марк! О, Марк!» Почувши крик Анни, Дем'ян підвів очі і миттю прийшов до тями. Він відскочив від Марка. Ми просто гуляли. вигукнув Дем'ян. І він упав, він тільки. Повертайся в будинок, заволав Річард. Він підбіг до Анни, яка стояла навколішки біля тіла Марка. Дем'ян намагався заперечити, але я нічого не зробив. Повертайся додому, чорт забирай. Річард тремтів від гніву. Дем'ян повернувся і кинувся до будинку. Він упав, кинув хлопчик через плече. Я йому нічого не зробив. Річард відвернувся від Дем'єна, який тікав, і схилився над дружиною. Обхопивши її за плечі, він підняв Анну. Впевнившись, що вона може стояти на ногах, Річард нахилився і підхопив на руки тіло свого мертвого сина. Потім випростався і глянув на Анну. Очі його звинувачували. Анна нервово смикнула головою і запинаючись промовила. Ні, це не Дем'ян, він не... Але вона не закінчила фразу. Річард відвернувся від дружини і, притискаючи щокою до закривавленого обличчя свого загиблого сина, поплентався геть. Девід Зельцер, Жозеф Ховард, Омен, Дем'єн Розділ 12. Фамільний склеп Торнів розташовувався на Північному березі, неподалік від Маєтку. Тут разом зі своєю дружиною спав вічним сном Реджинальд Торн. Першу дружину Річарда Мері поховали тут же, та й тітонька Меріон знайшла останній притулок поблизу свого брата. Марка поховали поряд із матір'ю. Одного разу, подумав раптом Річард Торн, обводячи невидимим поглядом, морозним і тужливим днем, невеликі могили. Одного разу я теж опинюся тут. Анна з Річардом були одягнені в чорне. Дем'ян, який стояв поряд із Анною, був одягнений просто – у синю курсантську форму із чорною пов'язкою на рукаві. Поль Бухер представляв на похороні компанію Thorn Industries тут же був і сержант Неф, який прибув з академії, з невеликою почесною вартою. Коли труну опускали в могилу, один із курсантів виступив уперед і протрубив на горні сигнал, яким зазвичай Марк проводжав усіх до сну. Почувши звуки горна, Анна розридалася. Торну, хоч як це не дивно, цей сигнал нагадав раптом в стару ковбойську пісеньку. Давним-давно, коли він і його брат Роберт були ще дітьми і навчалися в академії, вони збиралися з іншими курсантами навколо багаття і весело горланили цю пісеньку. Сльози виступили у Річарда від цього спогаду, і він заплакав. Вперше, після загибелі сина. Коли священник розпочав проповідь, Річард відвернувся – що могла сказати про Марка зовсім незнайома людина. Священники змушені говорити штампами, а Річардові найменше хотілося чути зараз якісь банальності про Марка. Погляд Річарда впав на Дем'яна. І те, що він раптом вловив, привернуло його увагу. Хлопчик дивився на Нефа, який у свою чергу пильно дивився на Бухера. Погляд Бухера був зосереджений на Дем'яні. Чіткий, маленький трикутник. Торн відчув, що його смикнули за рукав. Він обернувся і побачив Анну. Її обличчя було залите сльозами, а очі благали не відволікатися від церемонії. Річард погладив руку дружини і знову глянув на могилу, змусивши себе прислухатися до проповіді і шукаючи в її словах хоч якийсь сенс. Але незабаром знову подумки перескочив до подій останніх років. Пам'ять повернула його до розмови, що відбулася після розтину в кабінеті доктора Фідлера. «Як це могло статися?» – запитав Річард лікаря. «Адже ви спостерігали його від народження. Невже не було жодних ознак?» Сімейний лікар сумно похитав головою. «На жаль, мені вже доводилося стикатися з подібним», – почав він. «Цілком здоровий хлопчик чи чоловік, але ця штука вже сидить в організмі, вичікуючи свого часу, якогось непередбачуваного напруження». Він мав дуже тонку артеріальну стінку, вона й лопнула. Лікар широко розвів руками, жест неминучості та співчуття. Анна перебила його. Отже, він був приречений від народження. Лікар-фідлер кивнув головою. «Більш ніж можливо», – м'яко запевнив він. «Я дуже шкодую, дуже». Похоронна церемонія закінчилася, і траурна процесія рушила геть від могили. Починалася сильна злива, і з останніми словами втіхи всі почали розбредатися по своїм машинам. Річард приймав співчуття, що обмежилися скупими сумними посмішками і легкими дотиками рук. А потім звалився на заднє сидіння автомобіля поряд з Анною і Дем'яном. Він подав знак Мюрею, і лімузин повільно рушив. Одного пізнього вечора наступного тижня у будинку Торнів пролунав дзвінок. Дзвонився священник із Нью-Йорка і просив Річарда негайно приїхати. Він повідомляв також, що доктор Чарльз Уоррен перебуває в поганому стані і не перестає звати Річарда Торна. Кілька хвилин знадобилося Річарду на збори. Він кидав у валізу деякі речі. Анна намагалася переконати чоловіка залишитися хоч до ранку, але він і чути не хотів про це, він мав їхати негайно. «Я не хочу їхати», – кричав він дружині, – «але я змушений». Анна опустилася на ліжко і потяглася за цигаркою. Її руки тремтіли. «Чому ти не можеш поговорити з Чарльзом по телефону?» – запитала вона. «Навіщо тобі їхати до Нью-Йорка? Чарльз, зрештою, не найближчий друг, щоб стрім голову мчати до нього вночі». «Мені передали, що він в смертельній небезпеці і потребує мене», – перебив дружину Річард. Він окинув поглядом кімнату, згадуючи чи не забув чогось. «Тут ти нам теж потрібен», – тихо промовила Анна. Річард обернувся і глянув на неї. «Я повернуся якнайшвидше». Він нахилився, смокнувши її в щоку, попрямував до дверей. «Що я завтра скажу Дем'єну?» – запитала Анна. Стоячи у дверях, Річард на мить завагався. «Скажи йому», – сказав Річард, все ще розмірковуючи. «Скажи, що мені треба допомогти Чарльзу втрясти деякі митні справи в Нью-Йорку. Придумай щось». Тільки не кажи йому правди, і він поспішив з кімнати, тихо прикривши за собою двері. Поки Річард навшпиньки спускався сходами до шофера, який чекав його в лімузині, він, звичайно ж, не помітив, як прочинилися двері спальні Дем'яна, і погляд жовтих, як у кішки очей, пронизав темряву. Відразу після того, як шасі літака відокремилися від злітної смуги, Річард увімкнув над головою світло і витяг з дипломата листа Бугенгагена. Колосальний обсяг інформації, а часу в обріз. Торн глянув на годинник. Половина п'ятої ранку. У Нью-Йорку він буде о сьомій тридцять або найпізніше о восьмій. Місто в цей час тільки починає прокидатися. Річард знову подивився на сторінки і вже в четверте або в п'яте почав читати. І дано йому було вкласти духу образ звіра, щоб образ звіра і говорив і діяв так, щоб убитим був кожен, хто не поклонятиметься образу звіра. Торн здригнувся. За останні кілька місяців сталося стільки смертей. Дуже багато для банального збігу. Окремі частини починали нарешті складатися в єдине ціле. Першим у цьому страшному ланцюжку виявилася тітонька Меріон. Її голос раптом залунав у мозкові Торна. «Дем'єн має жахливий вплив. Хіба ти не помічаєш?» – питала тітонька Меріон. І хоче, щоб Марк був знищений, щоб його занапастили. Потім ця журналістка Джоан Харт, моторошна жахлива загибель. Судячи з цієї короткої газетної нотатки, смерть була болісною, і кому вона тільки знадобилася, всі ви в смертельній небезпеці, попереджала Джоан, повірте в Христа. Яхертон, ще одна неймовірна страшна втрата, а він кому заважав Торн не міг цього зрозуміти. Смерть Пасаріана теж, здавалося, не мала сенсу. Річард подумав про свою компанію. Одну з найбільших трансконтинентальних корпорацій світу. Про те, як її успадкує Дем'єн. І тут все стало на свої місця. Ахертон стояв на шляху Бухара. І Ахертон зник з землі. Бухар став президентом компанії, і його план уже почав здійснюватися. Але не так гладко, як хотілося. Виникли деякі проблеми. І першою виявився Пасаріан. І загинув. Коли-небудь, якщо, звичайно, все розвиватиметься відповідно до плану Бухера, Дем'єну спадкує корпорацію, яка контролює харчування всього земного населення. Торн згадав похорон Марка і дивний трикутний зв'язок між Дем'єном, Бухером і Нефом. Але Неф тут до чого? Річард знову повернувся до сторінок листа, щоб спробувати знайти ключ до розгадки. І дивувалась уся земля, стежачи за звіром, і вклонилися драконові, який дав владу звірові. І вклонилися звірові, говорячи, хто подібний до цього звіра, і хто може битися з ним. Дракон. Може, Неф якраз і був цим драконом, військовий стратег, щоб навчити та випестити. І дано було йому вести війну зі святими і перемогти їх. І дана була йому влада над усяким коліном і народом. І мовою, і племенем. І повстане він проти царя царів. Торн не міг читати далі. У нього заболіли очі, а думки почали плутатися. Він уже був не в змозі про щось думати. Річарду, як повітря, були потрібні кілька годин сну. Його переслідувала фраза Уоррена, кинута Чарльзом того вечора, коли вчений демонстрував їм слайди із місць розкопок. Мається багато свідчень про близький кінець світу. Анна засміялася тоді, але Уоррен продовжував, як ні в чому не бувало, читати витяги з біблійних пророцтв. І що? Усі вони здійснилися, і всі одразу. повені, голод, пітьма, війни. Торн подумав раптом про деякі тривожні події у світі, що сталися зовсім недавно. Ситуація на Близькому Сході все ще загрожувала вилитися у загальну війну. До неї, можливо, будуть залучені інші країни. І вона називатиметься «Третя світова війна». Звичайно, якщо залишиться в живих хоч одна людина, хто її так називатиме? Ядерне озброєння розповсюджується жахливими темпами. Майже кожна нація вже має доступ до атомної бомби. І все, що потрібно, це де-небудь, хай навіть випадково, із самої безглуздої причини рвонути хоч одну бомбу. Отут і станеться неминуча і незворотна ланцюгова реакція. Кожна нація прагнутиме стерти з лиця землі іншу поки та інша не знищила її саму. Нью-Йорк не був винятком із міст, які цього року перенесли ті чи інші потрясіння. Лондон, Париж, Токіо – всі ці столиці зазнавали потужних містичних катастроф. Звичайно, тут можна було підозрювати і саботаж. Але не було знайдено жодного свідоцтва, яке б підтверджувало цю версію. Скрізь грабунки, розбій, насильство та вбивства – все жорстокіші та витонченіші. І не лишалося вже на світовій мапі міста, де б не відбувалися якісь катаклізми. Схоже, людські істоти поступово перетворювалися на роботів, які без безпочуттів та співчуття. У цій метушні життя в них не лишилося ні хвилини, щоб зупинитися і задуматися. Стільки розчарувань і такого частого безглуздого насильства зазнавали люди, що рано чи пізно замикалися в собі ізолюючи свій будинок-фортецю від навколишнього світу. Та й у природі відбувалися дуже дивні та незрозумілі явища. Сніг сипав там, де раніше його й близько не було. Посуха обрушувалася на області, раніше схильні до злив. А посушливі землі затоплювалися водою. Урагани, торнадо та землетруси все частіше спустошували та розоряли планету. Важко сказати, чи справді почастішали подібні прояви стихії – чи світ просто отримував більшу кількість інформації про ці випадки, але результат залишався тим самим? Здавалося, ніби цих катастроф побільшало. Торн був уже не в змозі боротися з дрімотою. Девід Зельцер, Джозеф Ховард, Омен, Дем'єн. Розділ 13. Було вже ясно, коли найменший літак компанії торкнувся посадкової лінії в аеропорту Ла-Гардія. Торн потягнувся і, позіхнувши, глянув на годинник. 7.45. Раптом Річард відчув себе обдуреним. Те, що він пролетів тисячу миль, і все через якийсь нічний дзвінок від священника, який повідомляв йому про стан Ворена, раптово здалося Торну чимось нереальним. До того ж, остання зустріч Річарда з Чарльзом вилилася в їхню сварку, і Уоррен поїхав. Торн був впевнений, що їм уже не доведеться знайти колишні дружні стосунки. Але відомості, якими Уоррен намагався поділитися з Річардом того вечора, як меч дамоклів, зависли над самим Торном. Тепер і Річард відчував палку потребу побачити стіну і Гаеля на власні очі і зрозуміти все до кінця. Він був певен, що Уоррен уже був біля стіни. Річарда серйозно стурбувало те, що дзвонив священник, а не сам Чарльз. Можливо, таким чином Ворен намагався заманити Торна до Нью-Йорка. Звідки Річард міг знати, що там діялося? Торн перетнув будівлю аеропорту, взяв таксі і назвав адресу, дотримуючись вказівок священника, отриманих напередодні вночі. Таксист, здивовано глянувши на Торна, знизав плечима, і машина рушила. Сидячи в таксі, Торн ставив собі питання щодо подій, що відбувалися. Кому це може бути вигідно? Раптом Річард зрозумів, що всі ті жахливі події були вигідні Дем'єну Торну. Тільки дві людини відокремлювали зараз Дем'єна від можливості контролювати наймогутнішу компанію. Річард Торн та його дружина. Торн знав, напевно, навіщо Уоррен шукає з ним зустрічі. Чарльз проситиме його вбити Дем'єна. То вже було – Бугенгаген та Роберт Торн. Вони мали намір зробити це сім років тому. Однак ці спроби привели їх до загибелі. «Знову мене понесло не туди», – подумав Торн. «Я повинен зберігати спокій і ясний розум. Занадто багато поставлено нині на карту». «Ви вважаєте за краще заплатити зараз? Мені зачекати вас тут?» Таксист перервав роздуми Торна. Річард промимрив якісь вибачення і поліз у кишеню за гаманцем. Продійств влітав йому вже у 30 доларів. Торн сунув таксисту ще пару банкнот зверху, щоб той дочекався його, вийшов з машини і озирнувся на всі боки. Він знаходився біля старої зруйнованої церкви, що стояла поряд із залізничними коліями. Рейки тяглися сюди здалеку, з центрального вокзалу. Церква виглядала занедбаною. Річард підійшов до неї і штовхнув двері. Вони легко прочинилися. Торн озирнувся на таксі. Машина стояла на місці, на узбіччі тротуару тихо працював двигун. Таксист насунув на очі кепку, схоже, він уже задрімав. Торн повернувся і увійшов до будівлі. Всередині церква була така ж запилена і обшарпана, як і зовні. Дерев'яні лави були зроблені зовсім погано. Вони, схоже, ось-ось розваляться. Вікна були брудними, здавалося, що шибки в них ніколи не милися, то декуди вони були вибиті. І лише майже невловимий запах ладану говорив про те, що тут час від часу відбуваються служби. Річард попрямував до вівтаря. Як тільки він підійшов до поручнів, двері ліворуч раптово відчинилися. І звідти вийшов невисокий горбатий священник. «Містер Торн?» Торн кивнув головою. Кульгаючи, священник підійшов до Річарда і простягнув для привітання руку. «Я отець Вестон. Дякую, що прийшли». Він потиснув простягнуту торном руку. Доктор Ворен чекає на вас. Священик жестом показав на бічні двері праворуч від вівтаря і попрямував до них. Річард пішов за ним. Дякую, що подзвонили, прошепотів він. Він не хоче говорити зі мною. Я тільки впевнений, що ця людина дуже боїться. Вони підійшли до невеликих бічних дверей, і священик легенько стукнув у них один раз. Зсередини долину хрипкий голос. Хто це? Голос був якийсь чужий і зовсім не був схожий на голос Ворена. Тут містер Торн, сказав священник. Двері прочинилися і на порозі з'явився Ворен. Виглядав він жахливо. Здавалося, його підкосила якась раптова та жахлива хвороба. Очі Чарльза почервоніли, щоки запали, а шкіра під триденною щетиною мала неприродній блідо-жовтий колір. Ворен тремтячими руками стискав розп'яття. «Річарде!» – вигукнув він голосом, в якому прозирав жах. «Це я, Чарльзе!» – Ворен кинувся вперед. Він схопив Торна за комір плаща і затягнув до кімнати. Зачинивши двері, він замкнув її на засу. Торн крадькома глянув на Ворена, майже впевнений, що той з божеволів. «Чарльзе!» – обережно почав Річард ласкавим голосом. «Я ось одразу ж приїхав, як тільки...» Здавалося, Ворен не чув його. Дикий погляд вченого був спрямований крізь Торна кудись у далечінь. «Звір з нами!» – прошепотів він. «Це все правда! Правда! Я бачив стіну!» «Чарльза, будь ласка, вислухай мене!» – «Я бачив її! Вона жахлива!» Ворен здригнувся і з жахом замружився. Вона змусила збожеволіти і Джоан Харт, і Бугенгагена. Торн підскочив до Ворена і схопив його за плечі. Візьми ж нарешті себе в руки. Річард не вірив своїм очам. Невже перед ним стояла людина, яка протягом багатьох років керувала його музеєм, і довгі роки була його найкращим і найвірнішим другом? Якщо в усьому цьому був Бог, то яке ж нелегке існування він приготував усім тим, хто в нього вірив? Раптом Ворен перестав тремтіти, Він дивився на Торна, ніби намагався прочитати на його обличчі розгадку. – Тепер ти віриш мені, Річарде? – спитав він. – Чи досі вважаєш, що я з глузду з'їхав? Річард усе ще тримав Чарльза за плечі. – Де вона? – нарешті промовив він. – Де Стіна і Гаеля? Слідом за Вореном, який вказував дорогу, Торн крокував залізничними коліями вздовж довгої лінії товарних вагонів. Ворен йшов, вчепившись у розп'яття. Він здавався ще більш збудженим, ніж раніше. Іноді Чарльз зупинявся і підводив очі до неба. «Що ти там виглядаєш?» – поцікавився Торн. Але збудження Уоррена переходило вже всі можливі межі. Він ледве міг говорити, і лише невиразне бурмотіння злітало з його губ. «Ще не тут. Нічого. Скоро». Нарешті вони підійшли до місця, де на рейках у безвиході самотньо стояв вагон із контейнерами Торн Індастріс. Уоррен, промучившись деякий час із замком, покликав Річарда. Торн здивовано глянув на Чарльза. «Хіба ти не полізеш зі мною?» – звернувся він до Ворена. Ворен захитав головою і знову глянув на небо. Раптом він заумер на місці, скований страшним страхом. Торн простежив за його поглядом. Не більше, ніж за 20 футів від них у небі повільно кружляв величезний чорний ворон. Річард знову глянув на Ворена, який боязко тулився до вагона і вчепився в розп'яття. «Ходімо, Чарльзе!» Він спробував заспокоїти Ворена. Це просто птах. Ворен затряс головою, не зводячи з ворона очей. Торн глибоко зітхнув і заліз у вагон. Вагон був обставлений ящиками різних розмірів. Усі вони були ретельно забиті. Всі, за винятком одного, зламаного кимось, очевидно, у великому поспіхові. Торн підійшов до розвернутої скриньки. А в цей час здалеку раптом почав підкочуватися довгий ешелон – Тяжкі вагони, з гуркотом натрапляючи один на одного, рухалися в напрямку вагона, що окремо стояв, з контейнерами Торн Індастріс. Ворен, який стояв біля вагона, заплющив очі і почав молитися. Раптом сусіднім шляхом на величезній швидкості прогуркотів поїзд. Він так оглушливо засвистів, що змусив Ворена кинутися на землю. Коли поїзд помчав, Чарльз підвівся на ноги і поплентався до носової частини вагона – там він зупинився і приготувався до неминучого. Всередині вагона Торн зірвав із ящика дошки та виявив фрагмент стіни. Виступаючий край був, схоже, витесаний із каменю. Він здавався дуже давнім. Фарба на ньому зовсім збліднула. Торн продовжував віддирати дошки. Очі Річарда раптово зупинилися на малюнку. Це було зображення маленької дитини, але обличчя було якимось розпливчастим. Зовні важкий ешелон швидко набирав швидкість. Головний вагон увесь покритий величезними ржавими штирями. Вони загрозливо випирали. Ешелон досягнув стрілки. Вона спрацювала та перевела шляхи. Склад гуркочучих попрямував у бік вагона з контейнерами Торн Industries. Ворон знову заплющив очі і почав шалено бурмотіти молитву. А над ним у небі ворон описував дедалі більш звужені кола. Торн дістався чергової секції ящика і оголив ту частину стіни, де сатана вже в зрілому віці був зображений таким, що чіпляється за край прірви. Але і тут обличчя сатани було якось розмите. «Я що, теж з божеволів?» – подумав Торн. «Тут немає жодних доказів». Річард зірвав останні дошки. І тут нарешті він побачив обличчя. Обличчя Дем'яна Торна. Були, звісно, деякі відмінності. Замість волосся художник зобразив злісних змій, які звивалися з гострими язиками, а очі на малюнку були не людські, а котячі, жовті й пронизливі, але загалом це було обличчя Дем'яна. У цей момент довгий потяг, гуркотячий, наблизився до вагона Торна. Ворен, занурений у молитву, широко розплющив очі, але було вже надто пізно, щоб відскочити від випираючих штирів вагона які стрімко насувалися на вченого. Штирі близькавично пронизали Уорена, пришпиливши його тіло до передньої стінки вагона Торн Індастріс. Уорен ще не встиг крикнути від жаху і неймовірного нелюдського болю, а потім повис на гострих кінцях, як наживо пришпилений метелик. Від зіткнення Річард розтягнувся на підлозі вагона. Стіна Ігаеля позаду нього почала повільно кринитися. Річард помітив – що вона ось-ось впаде на нього і ледве встиг вивернутись. Стіна впала саме на те місце, де він стояв хвилину тому. Вона розлетілася на мільйон крихітних шматочків. Доказів заради яких Торун відмахав стільки миль, більше не існувало. Але Торну ніколи було думати про цю втрату. Він вистрибнув з вагона із серцем, яке сильно билося, озирнувся на всі боки в пошуках Ворена. Незбагненно, але Уоррен був все ще живий. Кров струменіла з його рота, а в місцях, де ржаві штирі розпороли груди, сорочка просочилася кров'ю, що вже трохи запеклася. «Боже, Чарльзе!» Торн, охоплений жахом, кинувся до вмираючого друга. Уоррен ледве простягнув руку з розп'яттям. «Візьми!» – хрипким голосом прошепотів він. «І візьми кинджали. Кинджали? вигукнув Торн. «Вони в тебе?» «Іди!» – видихнув Ворен. «Поки не пізно». Торн звів очі. На даху вагона сидів Ворон, Дивлячись на них чіпким пронизливим поглядом, Торн знову глянув на Ворона. «Де кенджали?» Він раптово усвідомив, що і сам перебуває у смертельній небезпеці. Але Ворен уже нічого не чув. Очі його закотилися, і розп'яття випало з неживої руки. Торн із жахом відскочив назад. Цієї миті ворон видав хрипкий йогидний звук і стрімко кинувся вниз з даху вагона прямо на Торна. Річард кинувся до розп'яття. Він схопив його і виставив хрест над собою, замить до того, як на нього обрушився ворон. Птах зло закаркав і відлетів, вичікувально кружляючи над Річардом. Торн кинувся тікати, піднявши високо над собою розп'яття. І тоді ворон полетів. А Річард усе біг і біг. Девід Зельцер, Ховард, Омен, Дем'єн. Розділ 14. У Девідсонівській військовій академії проходив вечір, присвячений щорічному врученню особистої зброї. Церемонія проводилася на внутрішньому плаці, а батьки та інші курсанти збиралися на балконі і спостерігали, як хлопчикам, які особливо відзначилися Вручають блискучі символи їх досягнень. Цього року такої честі удостоїлися шість курсантів. Серед них був і Дем'єн. Марк повинен був отримати парадний клинок, і п'ять курсантів розтяглися таким чином, щоб було ясно, однієї людини в їхньому ряду не вистачає. Дем'єн, підтягнутий і гордий, завмер, чекаючи своєї черги. Він досі носив чорну пов'язку, що туго стягувала його ліве плече. Анна стояла на балконі поряд із Бухаром. Здавалося, вона ось-ось розплачеться. Бухар помітив це і запропонував жінці хустку. Анна, вдячно посміхнувшись, взяла її. Внизу, на певній відстані від курсантів, самотньо стояв трубач. Він трубив щоразу, варто було лише черговому хлопчику виступити вперед, щоб одержати клинок. На протилежній стороні балкона зібралася зграйка гарненьких дівчат. Всі вони одягнулися в однакові ошатні сукні – Серед дівчат виділялася одна молода особа. І не тільки своєю приголомшливою красою та свіжістю. Позаду неї стояли двоє здоровенних чоловіків у темних костюмах. Дивлячись на них, будь-кому ставало ясно, що це охоронці. Хоча саму дівчинку навряд чи міг хтось впізнати, оскільки її батько, губернатор штату Іллінойс, всіляко намагався захистити свою єдину дитину від цікавих поглядів громадськості. Під час урочистої церемонії дівчинка не зводила очей з Дем'яна. Коли оголосили його ім'я, Дем'ян, як на марші виступив уперед. Ефектно клацнувши підборами, він застиг на відстані кроку від нагороди, яку йому вручали. На балконі Анна нервово вчепилася в руку Бухера. Після того, як Дем'ян отримав особисту зброю, нагороджуючи простягнув йому другий меч. «Візьми його», – заявив він, вручаючи зброю – це клинок вашого брата Марка, якого вже немає серед нас. Але він заслужив цю винагороду. Натовп вибухнув несподіваними оплесками. Анна витерла очі. Найенергійніше плескала дочка губернатора на протилежному боці балкона. Дем'ян елегантно вклонився і відступив назад на своє місце у строю. Позаду Анни виникла постать водія Мюрея. Він щось прошепотів їй на вухо. Анна кивнула і звернулася до Бухара. «Мені доведеться виїхати полю. Річард щойно подзвонив із літака. За кілька хвилин він прилітає. Я хочу зустріти його в аеропорту». Бухар кивнув головою. «Ви приїдете на котельйон?» – поцікавився він. Анна знизала плечима. «Постараємося!» – кинула вона і поспішила за Мюреєм. Бухар простежив за її відходом, потім глянув униз і впіймав погляд Нефа. Обидва одночасно кивнули та відвернулися. Анна сиділа на задньому сидінні автомобіля. Вона з нетерпінням чекала на повернення Річарда. І так підрулив майже у притул до автомобіля і зупинився. Двигуни нарешті затихли, і з боку було спущено трап. Двері відчинилися, і Річард, помітивши Анну з шофером, квапливо почав спускатися. Не привітавшись з Анною, Річард звернувся до Мюрея. «Де дем'ян? Його голос тремтів від збудження. «В академії, сер, Засмутившись через таку дивну поведінку пробурмотів Мюрей. «Ми візьмемо таксі до музею. Я хочу, щоб ви зараз же привезли туди дем'яна. Обидва поспішили до будівлі аеровокзалу. Анна намагалася не відстати від чоловіка. Вона не могла зрозуміти, що відбувається. Мюрей глянув їм у слід і в його очах раптом спалахнула ненависть. Котельйон був у розпалі. Здавалося, що ці хлопчики й дівчатка з'явилися сюди зі старих добрих часів. Курсанти були одягнені в парадні мундири, а більшість дівчаток одяглися в корсажі і довгі сукні. Біля стіни та столу з пуншем стояли підлітки, які з якихось причин не хотіли танцювати. Хто соромився, а комусь і просто було нудно. Дівчатка збилися в зграйку по один бік столу, хлопчики перебували по другий. І хоча вони обмінювалися одне з одним поглядами і хихикали, ніхто так і не наважувався запропонувати піти танцювати. Біля протилежної стіни стояли Дем'єн і сержант Неф. Обидва уважно спостерігали за танцями. Навскоси через зал Неф раптом помітив дівчинку з двома охоронцями, яка пильно розглядала Дем'єна. «Набери сміливості і запроси її потанцювати», – порадив Дем'єну сержант. «Дочку губернатора?» – поцікавився Дем'єн. Нев кивнув головою. Дем'ян усміхнувся. «Ви забуваєте, що я знайомий з цією сім'єю». На ходу кинув він сержанту і попрямував через зал до протилежної стіни. Не спостерігав за ним. На обличчі сержанта було написано «Задоволення». Річард мчав сходами, що вели на нижній поверх музею. За ним по п'ятах бігла Анна. «Ти не переконаєш мене в цьому?» Захекавшись і намагаючись наздогнати чоловіка, вигукнула вона. «Тобі доведеться повірити», – заперечив Річард. «Він убив Марка. Він убив Ахертона та Пасаріана. Припини!» – лагала Анна, наздогнавши його і схопивши за руку. Річард озирнувся. «Вбивства триватимуть. Він уб'є будь-кого, хто стане на його шляху». Річард вирвався з лища дружини і кинувся вниз широкими мармуровими сходами. Усередині Анни все кипіло. «Як?» – вигукнула вона. «І як же він їх убив?» «Ой, що, змусив тріснути лід?» «Ні», – перервав її чоловік, – «він не сам». «Чи він розвернув трубу, через яку йшов газ?» Річард, як вкопаний, заумер на півдорозі і глянув на дружину. «Є інші», – сказав він. «Річарде», – почала Анна, намагаючись здаватися спокійною. «Ти тільки послухай, що ти верзеш». Це ж маячня божевільного. Які такі інші? Ще дияволи? Таємна організація дияволів. Річардену, будь ласка. Річард схопив її за руки. Анно, промовив він благаючим голосом. Я бачив, як загинув Чарльз. Анна задихнулася. Вона вперше почула про смерть Ворена. Я бачив на стіні Ігаеля обличчя Дем'єна. Настала довга тривожна пауза. Річард і Анна завмерли одне перед одним. Два супротивники у цій страшній боротьбі. Річард пристрасно хотів зараз тільки одного, щоб Анна повірила йому. Анна ж найбільше на світі хотіла повернути все на жарт. Нехай у жахливий, але жарт. Їй раптом охопив жах при думці, що ще може статися. «Що ти збираєшся робити?» – спитала вона тихо. Дем'ян танцював із донькою губернатора. Здавалося, що для дівчинки котельйон з Дем'яном – був найщасливішою подією її життя. Хлопчики благоговійно спостерігали за цією парою, а більшість дівчаток були сповнені ревнощів. Бо ці двоє були чудовою молодою парою. Розвернувшись у танці, Дем'ян помітив у далекому кінці залу Нефата Мюрея. Вони про щось жваво розмовляли. Шоферу піймав погляд Дем'яна. «Перепрошую», – звернувся Дем'ян до своєї пані. «Я скоро повернуся». Він провів губернаторську доньку до тих, хто чекав на неї, і попрямував у бік Мюрея і Нефа. Коли Дем'ян наблизився до них, Неф вступив йому на зустріч і дуже чітко промовив. «Будьте обережні!» Дем'ян облив його крижаною з невагою і гордо відкарбував. «Ви забули, хто я?» Неф, ніби перепрошуючи, схилив голову. Дем'ян повернувся на підборах і вийшов із залу, слідуючи за Мюреєм. Вони попрямували до автомобіля. Річард знайшов нарешті ключ і відчинив двері до кабінету Ворена. Він кинувся в кімнату, увімкнув світло і почав метушливо щось шукати. Висував і засовував численні ящики. Забирався під стіл та інші меблі. «Що ти робиш?» – вигукнула Анна, стоячи в дверях. Річард підвів очі і дуже виразно промовив. «Кинжали тут. Вони мають бути тут!» Анна увірвалася до кабінету. «Річарде, ні!» – закричала вона – «Не роби цього! Я не дозволю тобі!» Річард відштовхнув її. «Іди!» – наказав він. «Я знаю, що вони десь тут!» Анну охопив жах. «Ти збираєшся вбити його?» Річард продовжував ритися у шафі. «Він має бути...» «Ні! Анно, цей хлопчик, не людина!» Торн наткнувся нарешті на замкнену шухляду і жорстокістю смикнув за ручку. «Але ж він син твого брата!» Анна заплакала. Ти цілих сім років любив його як власного сина. Але Річард більше не слухав її. Йому треба було розкрити ящик. Він у розпачі на всі боки, шукаючи якийсь підходящий інструмент. І раптом помітив підніс. Доверху наповнений різним археологічним мотлохом. Тут же лежало долото. Торн схопив його і знову повернувся до ящика. На вулиці перед музеєм загальмував автомобіль. І з нього вийшов Дем'єн. Девід Зельцер, Жозеф Ховард, Омен, Дем'єн. Розділ 15. «Стривай, Річарде!» – благала Анна. «Будь ласка, заради мене, почекай!» Але з таким же успіхом вона могла звертатися до глухого, бо Річард уже не чув жінку. А тим часом Дем'єн збігав вниз, по широких мармурових сходах, які вели з вестибюля на нижній поверх. Звідкись здалеку до хлопчика доносилися заглушені голоси. Анна про щось благала, а річард опирався. На Дем'єнові, однак, нічого не відбилося. Він продовжував спускатися. Анна кинулася до ящика, відпихнувши чоловіка від страшних кинджалів. Я не дозволю тобі, заверещала вона. Річард пильно подивився на Анну. Дай мені кинджали, Анно. Вона захитала головою, сльози струменіли по її щоках. «Анно!» – Річард говорив дуже виразно, підкреслюючи кожне слово. «Дай їх мені!» Вони немиготливим поглядом дивилися одне на одного. Здавалося, минула ціла вічність. Нарешті Анна перша відвела очі і розгублено озирнулася. Неземна туга опанувала серце жінки. Повільно-повільно вона висунула ящик. Дем'ян стояв прямо за дверима кабінету Ворена. Він напружено прислухався. Погляд його був зосереджений. Здавалося, хлопчик перебував у стані трансу. Дем'єн закрив очі. Тремтіння охопило його з голови до ніг. Анна вагалася. Рухи її лякали своєю цілеспрямованістю. Анна витягла з ящика кенджали. Потім обернулася обличчям до чоловіка. Річард простягнув руки за кенджалами. Раптом Анна, охоплена дивною демонічною силою, рвонула вперед. Обличчя її спотворилося, стало схожим на страшну та злу маску. Погляд блукав, як у божевільної. Вона наблизилася до чоловіка і прошепотіла йому на вухо. «Ось, Річарде, ось твої кенджали!» Від жаху та болю Річард широко розплющив очі. «Анно!» Тільки й встиг видихнути він. Упав, і вістря кенджалів ще глибше вструмилися в його тіло. Анна гордо відкинула голову назад. Очі її переможно заблищали.